Měli bychom se ptát, co jsme z těchto dvou dnů vytěžili, co jsme z těchto dvou dnů dostali. Jestliže jsme dobrý studenti diamantové cesty, tak jsme nedostali nic, spíš jsme něco ztratili. Hm? Jestli jsme něco ztratili, znamená, že jsme poznali tu správnou cestu. <laughs> Tom budeme mluvit víc při výkladu diamantové sutry. V, v Damapada jsou verše, které říkají Aňá lábu panisa Aňá jiná je cesta. Donirovány jiná je cesta za osobním ziskem. Ten, kdo tuto pravdu pozná tak, jak je, já tam, ten se stává opravdovým žákem. Tato perspektiva není vůbec cizí. Tato perspektiva toho, že opravdová meditace je. Není něčeho se chytit, ale je spíše něco ztratit. Tato perspektiva je velice důležitá. Já malý, mám malou zkušenost učení meditace a poznal jsem, že právě lidi, kteří chtějí chytit, chytit samády, chytit vypasanu, ty. Eh, většinou dobré nedopadnou. Ale ty lidi, které... <laughs> obzvláště já jsem měl trochu zkušenosti učit v burmě, to znamená, jsem poznal, jak Burbánci se učí, jak se učí západňáci. My tedy a většinou my se učíme tak, že chceme něco chytit, dostat, <laughs> musíme něco okamžitě dostat, nějaká mimita to musí být, aby jsme došli do samády. Když se objeví znaky lepší meditace, tak se radujeme, když nejsou znaky lepší meditace, tak jsme v depresivním stavu. <laughs> <laughs> a jestliže se objeví znaky lepší meditace, je, objeví se světlo na místě, kde pozorujeme dech, okamžitě se ho snažíme chytnout, tím pádem zase zmizí <laughs> a tento zvyk je tak v nás tak hluboký, hm? Že se ani neuvědomujeme, že nám škodí. A tato diamantová sutra je opravdu panacea, je univerzální lék na to, aby, jestli, že ji správně studujeme, aby jsme to poznali. Dle diamantové sutry. Správný názor znamená co? Znamená žádný názor. Správný názor znamená poznání pravdy, že nic se nedá chytit. Žádný znak objektu se nedá chytit. Jestliže se nechytíme žádného znaku objektu, Znamená to, že se naladujeme na pravdu. Jestliže se chytáme znaku objektu, znamená to, že se od pravdy vzdalujeme. To je učení, které je si třeba osvojit. Co se týče eh, meditace, některý z nás mají eh, hlubší zkušenosti, některý z nás mají povrchní zkušenosti. Eh, jakákoliv zkušenost, třeba vždy si uvědomovat, nechytat se ji, jestliže se ji nechytáme, můžeme ji opravdu porozumět. Jestliže se jí chytáme, nemůžeme jít do hloubky. Jít do hloubky nezáleží tolik, kolik znalostí máme o věcech, i když znalosti o věcech samozřejmě nám pomáhají, Jí dohloubky znamená, že ty věci, o kterých čteme, o kterých se dovídáme, můžeme bezprostředně poznat. Abych to ilustroval dobrým příběhem, v Číně byl jistý, Známý učenec, budistický učenec, který se nazýval Jens Zenový mistr Jens ze Zenový mistr Yen, Mr. Yen, Mr. Yen byl eh, známým komentátorem literatury transcendentální moudrosti, jejíž esenci, se právě učíme. Byl uznáván pro svou vzdělanost a obzvláště krásně pro jeho krásnou řeč neb byl velký vzdělanec. A velký vzdělanec se může krásně vyjádřit. No i přišel jednou e už si nepamatuju, k jakému mistru to bylo Zasunský dynastie, no, teď mě paměť mě opouští, <laughs> ale příběh mě neopouští, jména nejsou důležité, eh, jiný mistr, který toho moc nevěděl, ale měl bezprostřední zkušenost. Načež požádal našeho hrdinu, aby podal výklad Právě, myslím, diamantové sutry, což udělal velice krásně na základě komentáru. No a pak, když opouštěl klášter, pak se ho mistr zeptal, příteli podívej, jak můžeš mi říct, jak vypadala tvá tvář před tím, než tě matka a otec porodili. Aha. Mistr velký, mistr učenec se zarazil a ať myslel jakoliv, nemohl na to nic odpovědět. Tak dumal, dumal, dumal, přesto nic nevydumal. Tak si říká, no pokud eh, nepoznám to, co jsem se naučil, no tak čemu mi to vlastně bude dít vlastně? Eh, nevím odpověď na to, co je vůbec nejdůležitější. Jak vypadala má tvár předtím, než mě eh, eh, moje, eh, můj otec a můj matka, matka zrodili? Co to znamená za otázku? Opravdová tvář? to jak, jestliže máme jisté nadpřirozené schopnosti můžeme nakonec poznat, jak jsme vypadali v minulém životě, ale o to se nejedná. Jedná se, jaká je naše opravdová tvář. A jaká je naše opravdová tvář, když se nás někdo zeptá, co, co na to odpovíme. Vy jste. Vy jste. Tak náš učenec se rozhodl, dobře, teď dál se učit, dál studovat. Není jako okusit sám, co to vlastně znamená, jaká je moje původní tvář. Jedná se o původní tvář. Ta tvář, kterou jsme měli v minulém životě, to není původní tvář, co je naše původní tvář, ať domáme, ať domáme, jak domáme, nic nevydumáme, tak náš hrdina vzal motiku a rozhodl se, radši zůstanu tady, že co budu chodit po světě a učit někoho, když objekt toho, co učím, jsem vlastně ani nepozná. No a tak vzal motiku a šup na pole, jako tady v Zaježový dobrovolníci. <laughs> A pracuje, pracuje, pracuje a duma na tom, jaká vlastně byla moje původní tvář. A duma, duma, stále nic nemůže vydumat, ale přesto duma na tom a prichá... jelikož je studovaný člověk, tak přicházejí mu různé hluboké otázky na mysl, které najednou začínají být. Nejenom teoretické, ale objektem hlubokého rozjímání. A jednou, když eh, rozkopává zem, eh, motiku eh, udechl kámen, který odletěl na bambus a eh, dotkl se ba bambusu a udělal eh, zvuk. V tom momentě najednou poznal, jaká byla jeho původní tláh. A e, zvuk, bambus, on sám se stala e, jedna věc. Hm? E, to, to můžeme zakusit mnohokrát podobné zkušenosti. Ale jestliže tato zkušenost je autentická, pak už nás nikdy neopustí. Okamžitě se znovu objeví a bude nám vlastní. Tomu se říká, že v praxi studia bodhisatů, že víra dozrála. Jestliže víra dozrála, objekt víry nás nikdy neopustí. Tak to je příběh k tomu, abych vás dále k autentické praxi, k zájmu o autentickou praxi. A teď vrátíme se k otázkám a k odpovědím, což je vlastně naše téma. Vždy našeho setkání o půl sedmé. Jsou nějaké otázky, co se týče praxe meditace na dech které je si třeba upresnit. Každému je jasné, jak má dál pokračovat. Zítra vysvětlím vždy ráno trochu víc, trochu víc, až pomalu, pomalu doufám aspoň technika, jak pokračovat. Když opustíte tento kurz, bude jasná, budete moci pokračovat sami s tu věrou, a eh, doufám, že na svoji praxi pak aplikujete správný názor, který jsem vysvětlil. Tím pádem praxe se stane o tolik snaží a vyhnete se mnohým, mnohým potížím, které mohou zkomplikovat život a jestliže máme správný postoj, správné pochopení, meditace se stává snadnou, jestliže nemáme správný postoj, správné pochopení, ať meditujeme celý život, Výsledek není zaručený. Tak jsou nějaké otázky? Všechno jasné? Já bych se chtěla zpět. Jste vzpomínal, že když teda chodíme, můžeme robiť i meditaci u chůzi. Tak bych se chtěla zpět na ten následek, kdy jsme si chceli udělat tu meditaci o takže čím těž stačí jen se na chvosty. A teda, co s tím že jako to vnímat. Okay. To je dobrá otázka, důležitá otázka. Meditace v chvosty se provádí mnohými způsoby. Hm? Nakonec ty způsoby, jestliže máme moudrost, vše se doplňuje. Jestliže nemáme moudrost, všude jsou konflikty. Proto je ta moudrost tak důležitá. Účel moudrosti je, že odstraňuje konflikty. Jestliže neodstraňuje konflikty, tak moudrost nemá účel. To je třeba si uvědomit. V teravádové meditaci se praktikuje tak, kde obzvlášť dávají důraz na vypasanu. se praktikuje tak, že si všímají, rozdělí si chůzi na šest fází a všímají si nestálosti v každé fázi, jak z jedné fázi přechází na druhou, jak elementy se mění. Když jde noha dolů, tak je, jsou těžší elementy, to je e, země a voda predominantní, když jde šlapka nahoru, tak zase lehčí elementy, což je oheň a vítr, jsou predominantní, toho si všímá, všímá si nestálosti a jde tak, že ujde možná za hodinu, asi jako odsaď do čajovny. Což taky není špatné, no ale v denním životě samozřejmě, jestli takhle budete chodit na Václavském náměstí, tak to budou jisté komplikace. Zase v zenové tradici se chodí v Zendo, skoro běhá. V zendo uprostřed je vždycky socha Manžušriho, bodhisattva moudrosti. Včera jsme uctívali bohyni moudrosti, Pragya Paramita. Manžušri je v těle jako Avalokitežvára, kterou máte tak ráda, je vtělení velkého soucitu. Manjúšri je vtěleni velké moudrosti. Jaké moudrosti, o které se dozvídáme v Diamantové sutře? Hm? V moudrosti, která tvrdí, že správný názor je, že nic není definitivního a ničeho se nedá chytit. Hm? A v Zendo potom se skoro běhá rychle hm? eh, okolo sochy Manjúšriho, pak se zase zpomalí pomalučku a zase rychle, zase pomalu, zase rychle, zase pomalu, aby si eh, praktikující uvědomil, že ani pomalu není správně, ani rychle není správně. Chození je správně. A chození znamená eh, chodit s prázdnou myslí. Hm? Zůstat u chození, jestli rychle nebo pomalu, jakkoliv. Chození je chození a vědomí zůstává prázdné. Hm? Jestliže to děláme správně, pak e, se postupem času naučíme vaření je vaření, <laughs> mluvení je mluvení. A e, začínáme chápat to, co jsme se učili včera večer, že v mluvení ve vaření, v chození neexistuje žádné já, které chodí, já, které vaří, hm? já, které mluví. Hm? Takové mluvení, takové chození je potom opravdové chození. Hm? Takové myšlení, kde není já, které myslí, to je opravdové myšlení. Jestliže je v myšlení já, které myslím, tak to je, to je iluze myšlení. Hmm? Když jsme v prítomnosti a samozřejmě těch kaměnků a jsme, uh, jsme taky načelí z těch kaměnků okolo, a to je jako, myslím, jakože myslím, že je z krásné, že jsme si všimli ty pozornosti. Tak to stále považuji, že, že to je v pohodě. Pozornost je, je tež, může být spojená se stavem štěstí, ale pozornost není štěstí, je třeba si to uvědomit. Pozornost není ani ani taková, ani maková. Potom krásné kamenky jsou tam. Krásné kamenky jsou tam, ale e, pravda není ani krásná, ani ošklivá. Hm? Proto jsme recitovali včera večer e, súťou srdce, hm? že. E, e, v prázdnotě není ani čisté, ani nečisté, hm? ani, ani forma, ani pocit. <laughs> Ten, kdo se učí studenti madjamiky, se učí první osm negací. Hm? Tak se začíná studium madjamiky, což je systematizace eh, filozofie prázdnoty. Hm? V prázdnotě e, není ani čisté, ani špinové, ani prechodné, e, ani stále, e, ani hilace, ani e, věčnost, ani nic nepřichází, ani nic neodchází. To je stav e, takzvaného... E, e, to je stav takovosti, vědomí takovosti. Takovost neexistuje bez vědomí, protože vše, co poznáváme, poznáváme vědomí. Stav takovosti poznám vědomí je tento stav. Čili si nedělat iluze, když přijde eh, to není špatný stav, že má člověk radost ze života, radost z kamínku. To není vůbec špatný stav, ale nedá se chytit. Jakmile se chytí, moudost je pryč. Když se nechytí, moudost vyvstává. tak zpět k chození, aby jsme někam došli. <laughs> Meditace má probíhat s pochopením podmínek. Jestliže se nacházíme v, dejme tomu, v lesním klášteru, pak tato meditace opravdu dává smysl. Jo? Ale jestliže se nacházíme v, v situaci, kdy musíme dělat různé věci, pak ta meditace v na elementy, člověk si toho může být vědom, ale nemůže v tom jít do hloubky. Ale ta meditace, kdy mysl zůstává v přítomnosti, jestliže je mysl koncentrovaná v přítomnosti a prázdná, nem, taková mysl nemá žádné problémy. Mysl začíná mít problémy, když ztratí soustředění a z, ztratí přítomnost. Pak vystanou veškeré problémy. A toho je třeba si být vědom v chůzi, v sezení, v leže, eh, ve stoje. Jestliže, eh, už jsem vysvětlil, jestliže chceme něco opravdu zís opravdového získat meditací. Jedině to můžeme získat eh, jistou kontinuitou v meditaci. Jestli ta kontinuita nebude, pak zvyk meditace nebude nikdy eh, schopen transformovat naše vědomí. Jediné, je, jestliže bude kontinuita v meditaci, pak zvyk meditace může, bude mít sílu transformovat naše vědomí. Proto jediná možnost, jestliže chceme se něčeho zbavit, něčeho, co nás tíží meditací, jediná možnost je, že se snažíme praktikovat konsekventně a máme v tu meditaci důvěru. Máme tu, pro tu meditaci respekt, bereme ji vážně, bereme ji jako něco, co je pro nás to nejdůležitější. Jestliže se tak stane, určitě výsledek bude dobrý. Jestliže se tak nestane, výsledek nemusí být určitě dobrý. V meditaci, jelikož meditace, jak jsem se zmínil, je, je, je tež konfrontace s tím, co nás v životě tíží, jestliže se s tím konfrontujeme bez bez správného názoru, bez správného pochopení, může místo, aby nám to pomohlo, může dojít k velkým komplikacím. Proto, když se držíme tohoto pravidla, že se nic, ničeho nedá chytit, jestliže se toho chytíme, Ztrácíme správný názor. To je perspektiva diamantové sutry, to je perspektiva bodysatovské praxe. Z touto perspektivu, jestliže ji pochopíme, pak eh, určitě nemůžeme eh, dlouho bloudit. Jestliže tuto perspektivu nepochopíme, můžeme bloudit dlouho. A můžou přijít různé vize, sny, já nevím co. Jestliže se toho člověk chytí, no tak pak ty komplikace můžou být složitý. A jak už jsem se zmínil, ti, co nemají koncentraci, ti jejíž vědomí je rozptýlené stále venku, no ti e, nemají většinou velkou senzitivitu, právě proto ty, tyto různé překážky oni ani nepoznají. Ale jestliže se obrátíme k sobě, pak e, ty různé překážky můžou přijít. Proto je správný názor tak důležitý. Správný názor v buddhismu je střední cesta. A střední cesta v pochopení bodhisatu znamená tedy, správný názor je, ničeho se nedá chytit. Jelikož se ničeho nedá chytit, pak praktikujeme co? Pak praktikujeme čtyři základy pozornosti na tělo, na pocity, na vědomí, na objekty vědomí. A eh, okamžitě víme, že eh, eh, ta meditace, kterou provozujeme, je, je správná meditace, protože se máme názor, že se ničeho nedá chytit. A pak, jak uvidíme v diamantové sutře, kterou budeme dále studovat, pak získáváme velké zásluhy. Velké zásluhy jsou na, zá, závisí na správném názoru. Velké zásluhy jsou nezásluhy. <laughs> Jestliže pochopíme, že se nedá nic chytit, velké zásluhy nejsou za žádné zásluhy, které se dají chytit. Jestliže máme velké zásluhy, meditace, utišení a vhledu se stane samozřejmostí. To učítež diamantová sutra. To uvidíme v příštích dnech. A teď, jelikož nejsou žádné otázky, vrátíme se k meditaci. Nebo jsou ještě nějaké otázky? Na dých, na městu, se stupe, tak, když se zůstajdu na vých, na konci toho, co vezmám se, kde postupem, tak i to projevu, když se ty pocity mění a stávají. Pocity se mění, ale eh, přesto, že se pocity mění, mysl zůstává udechu. To je důležité. Je přirozenost pocitu, že se mění. Chvilku je příjemný pocit, chvilku je nepříjemný pocit, chvilku je neutrální pocit. Jestliže nechci žádný pocit, tak to znamená, že mám nesprávný názor. Pocit je tam, ale Komu patří? To musím pochopit. Jestliže eh, jakýkoliv jiný pocit mě neodvede od dechu, to znamená, že eh, začínám se dostávat do praxe ovládání pocitu. Jestliže jiné pocity mě odvádějí oddechu, to znamená, že v moje praxe poznání pocitu a ovládání pocitu vázne. Jestliže tak to chápu, postupem času pocity nejsou problémy. Je to tak? No. <laughs> ale nějaký pátek. <kluz> nějaký pátek to potom. Já jsem se chtěl spýtat, že když se tým na bík, ja jsem s tím v pohode, ale jako keby jsem simultánně vychodia myšlenky z minulosti nejaké. Na no, chodím. A zrazu obrazy, alebo také něco mi idu, obrazy. A potom, když je to hodnotenie, to bylo dobré. Teď se tomuto vrátím. Tak nějaké to to hodnotěné, bylo A teraz Já nevím, že se málo zůstane na ten vý, ale potom se stále že jako s k myšlenkami myšlenkám postavit, či si je nemám všímat, nebo pojďte potěch alebo... Já jsem to vysvětlil včera, myslím. Jestliže dech je jasný, tyto myšlenky nebudou jasné. Jestliže tyto myšlenky se stávají jasné, dech se stává nejasný. A jestliže když se stává nejasný, co za myšlenky přijde, to nevíš. Když přijdou dobré myšlenky, budeš se radovat, když přijdou špatné myšlenky, budeš depresivní. No a meditace je kde? V tom případě to znamená, že meditace je pryč. Když je meditace pryč, tak ať přichází, když když jim meditace není pryč, ať přicházejí jakékoliv pocity, jakékoliv myšlenky, jakékoliv němi, tak zůstávám udechu. Tak je třeba se trénovat. Pak získávám postupem času, jak možná vysvětlíme trochu v příštích dnech, jednobodovost. Mysli, jestliže mám jednobodovost mysli, tak pak už tam nejsou vůbec žádné myšlenky. Hm? A když je jednobodovost mysli, já si nemusím prát radost, radost tam je sama, já si nemusím prát naplnění, naplnění je tam samo, nemusím dělat vůbec nic. To je souvislé vznikání. <laughs> Ve stavu samády už netřeba dělat vůbec nic. A e, vědomí plyne samo. E, sjednocené s objektem meditace. Jestliže dosáhneme tohoto stavu, pak e, ať se učíme cokoliv vypasanu, nebo e, zen, nebo tantrické meditace, všechno se postupem v času stává jasný. Ale pokud se nedostaneme do této zkušenosti, jasný to nebude. Proto je si třeba osvojit tuto zkušenost. Hm? Všechno je souvislé vznikání. Jestli stejný dech, jestli... Eh, moje mysl není soustředěná, tak je objektem frustrace. Stejný dech, jestliže mysl je koncentrovaná, soustředěna, je objektem radosti, kterou jsme možná nikdy ještě nezažili. Hm? Stejný dech. Stejný dech, jestliže Vědomí je koncentrované, se stane tak jemný, že se postupem času ztrácí. Stejný dech, jestliže vědomí není koncentrované, tak je náš nepřítel. <laughs> Stejný dech. Všechno závisí na tom, jak to vnímáme. Základ správného vnímání je na správném názoru. To je, co buddhismus obzvlášť důrazně. Pokud nemáme správný názor, vykoupení z utrpení světa není možné. Je to tak? <laughs> tak teďkom bychom měli jít k praxi hm? a teorie ještě zažijeme dost.